Plaça de Nou. Tal? Bona tarda, ja tornem a estar aquí, torna a ser dilluns i aquí estem, els castellers de Mollet, amb una nova edició del programa Plaça Nou, el programa que cada setmana us porta la sintonia de Ràdio Mollet, a 96.3 de la l'FM, l'actualitat, sobretot, de la nostra colla, dels castellers de Mollet, i si ens queda temps, doncs parlem de la resta d'actualitat del món casteller. Avui fem l'últim programa abans de, de fer unes vacances radiofòniques, que no, que no castelleres merescudes que la, bueno, el que fa és que la, la ràdio tanca eh, per molt que fem programa durant el, els mesos a, a la programació d'estiu doncs de, tanca també els, els, el Dani i ara fer vacances i, i no, no, no tindrem tècnic i llavors eh, avui fem l'últim programa fins al 2 de setembre fins al 2 però dèiem que és, són vacances exclusivament radiofòniques, que la, la colla continua amb activitat i deu nhi do quina activitat. Perquè, I Déu-n'hi-do. Perquè comentarem tot el que tenim, tot el que no podrem comentar fins al dia 2 de setembre que tornem, farem una, una miqueta de, de repàs i doncs comentarem també... Avui he fet una mica de canvi, he posat al món castelló una miqueta més per comentar les dues o tres coses així més significatives que el cap de setmana dintre del món castellà i després ja dediquem la resta del programa a, a parlar de les nostres coses. Perfecte. Doncs començarem presentant a, a l'equip. Avui tenim l'estudi ple perquè, bueno, tenim, tenim convidats i un... I, i, de luxe. De luxe, sí. Un, un, un, un il·lustre. Un? Uns il·lustres. Això. Sí, el que passa és que avui el, el que passa és que avui no tindrem missatges de ah, comentaris en directe perquè... Pel, pel Facebook, perquè el Pedro el tenim aquí. Exacte. <ríe> Què tal, Pedro? Molt bé. És es que ja em va dir, jo l'últim programa avui ja està. I, bueno, si pot ni sempre que vulgui. Aquí, aquí, aquí deixem entrar tothom, si fins i tot em deixen entrar a mi. Doncs, eh... De vegades el Candela, ho eh, he <risa> No sigueu bé. Ai. És <ríe> broma, bueno. amb tot el carinyo. Doncs eh, ja l'heu sentit, el comentari és del Roger Parera, Querellas, i, i això cap que... Bona tarda, Roger. Bona tarda a tothom. Bona tarda a vespre. Avui estem fent una presentació una mica desordenada, Tenim mirant cap a la meva esquerra tinc el Joan Magómez amb l'ordinador ja obert. Mm, sí, aquí estem, molt bona tarda. Eh, el Pedro ja l'hem presentat i avui també ens visita l'antic analista casteller del el plaça 9, de nou. quan el, el programa es feia els estudis del carrer Jaume I. El Reixe, què tal? Bona tarda. Molt bona tarda a tothom i la veritat és que quin canvi, eh? Ja feia anys que no passava per Radio Mollet i, i fa goig, fa goig veure les instal·lacions. Hi ha coses que no han canviat, eh, continuar les mateixes cares de sempre, però, però bueno, eh, ja està bé, ja està bé. Digues la veritat, digues la veritat. T'havies vingut a aquest estudi o no? Mai. Què et sembla el color de la paret? Uh, horrible. segona pregunta... <ríe> a mi m'agrada més el suro. Sí, jo, uh, respecte al color, val a dir que preferia, preferia la, la moqueta aquella plena d'àkars que hi havia a, a, a l'antic estudi de Ra Mollle. i que es permetia fumar no?, també. Buà. Buà, això ja es va acabar fumar, mmm, menjar, estar menjart. Mm. Bueno. Havíem Algun fet dia... bons àpats, eh, això d'estudis. Eh? <laughs> Algun dia mirem de fer un revival, podríem fer un revival de, del Plaça de Nou, també tenint en compte el Joan Enric Mogues, i, que també tindria moltes a explicar, la Susana, el Carlos Junca, que també hi de ser, és a dir, un fotimer de gent que han passat per els, per els estudis de Rèvi Mollet. Mm -hmm. Doncs eh, avui ens ha vingut eh, a visitar i cosa que, cosa que li agraïm, les vacances, les vacances. Avui no s'ho escoltaré des de Constantí ni des de la Torre. Ni, pa, ni pel Polcans. Doncs, aquesta setmana no cal que, que tingui pressa, llavors. També m'ho prendré. Ja. I, de fet, el Pedro està aquí, o sigui que no sé si tenim uients ara mateix. Bueno, sí. <ríe> eh, I el Garla, que és veritat. Que i, I la Mari d'Amercana, segurament. I la Mercana, segurament. No, no, hi ha molta més gent que ens escolta. Si sí, com ens heu estirat fil, en què resultarà que ens escolten més de dues persones? O sigui que... No, segurament de Caldes també tenim uients, de, que... mm -hmm. de Santa Coloma. Buenas colles. Bons amics. Bons amics. Doncs eh, bueno, ja continuem presentant. Ja us hem sentit pràcticament parlar. Bueno, parlar tots. Tenim el Wali, què tal? Uh, bé. bé. <coughs> I el, el Juande? Molt bon breu per a tothom. I aquí la que se'm agrada que no vol parlar és la, és la Montse Pozo, que també està aquí. Hola, bona nit. La Montsepozo que la podem sentir encara en, en els separadors de... Quan posen les falques als separadors del programa, una de les veus que, sent, que se sent és la seva. Quasi quan era petita. <ríe> quan us escoltava des de Palau. Doncs... Eh, que que Tenia mèrit, perquè em sembla que tu havies de fer una filigrana per escoltar des de Palau, eh, que des del lloc normal no el podies escoltar i havies de posar la ràdio orientada especial des d'un racó concret de la casa, no? Si us explico la veritat, era molt, molt, molt, molt, molt difícil sintonitzar-vos, però a l'hora que us ho escoltava, allà fent filigranes, em depilava. No he estat més ben depilada en tota la meva puta vida. Però, perdó. Ho ja. necessito. Això mentre... és un altre, un altre motiu per escoltar plaça de nou. Sí, sí, plaça de pot... nou compleix una funció social determinada. No hi ha res que t'impedeixi fer qualsevol cosa mentre estàs escoltant la ràdio. Bé, bueno, doncs acabarem de presentar a l'equip que fa el programa, a mi que meu senti, ja m'esteu sentint, el Bori, el control tècnic tenim el Dani Padilla, i avui també ho he de dir perquè m'ha ajudat a fer el guió, el guió s'ha eh, fet a quatre mans entre mi i la Marina Tolosa, que és el que t'han Bon, i anem a fer el guió de la ràdio. Avui no vinc, però... Ja t'has buscat un negre. <ríe> mira, L'alt dia va... deia la, la Moicana que si la podíem agafar de col·laboradora, doncs mira, l'altre dia va venir a l'estudi i avui fer... m'ha ajudat a fer el guió. No, no, si ha treballat s'ha de reconèixer, fa molt ben dit. Els guions, que és una feina superavorrida, però que s'ha de fer. <ríe> doncs aquesta tarda l'hem fet entre la Marina i jo. <ríe> avui tampoc, tampoc hem fet molta cosa, eh? perquè dic, avui ten, tenim tema de sobre per parlar. I, doncs, eh, hem de començar, com sempre, repassant l'horari d'assaig. Avui anirem una miqueta més ràpid, perquè ja són i, I nou I, i no hem començat a dir ni l'horari d'assaig ni res. Per tant, doncs... repte no ha solit. El, el que posava al Facebook. Exactament. No, no som capaços de presentar el programa abans de 10 minuts. Espera't, espera't. Espera't, que ara comença el Juan de i ja ho Vinga, Juan Amb 30 tira, tira, tira, segons. Tireu, tireu, que jo vull arribar i vint. <laughs> doncs eh, repassem els d'assaig vinga, els dimarts de 8 a 10 i els divendres a 9 a 11 tots els assajos al centre Cibic Lera excepte si són no al carrer excepte si són no al carrer com aquest divendres després en parlarem al eh, centre Cibic Lera, al carrer Cervantes i 923 o al carrer Ferroquerir entre el 16 i el 18 mm. De juliol, o de l'agoste. No, el número, el número del carrer. El número del carrer, Però el carrer entre 16 i 18. Ah, vale. Adiós. Bon dia. Ara, ara m'agafas una miqueta. L'has ubicat, amb altra peu. <ríe> doncs eh, també al Centre Civi Clera hi ha les reunions de la Junta i de la Tècnica. La Junta, els dimecres quinzenals, tot excepcions de 8 a 10, 10 i mitja, uh -huh. i la tècnica tots els divendres, de 8 a 9, a tot el centre civil. Uh -huh. També hi ha les classes de l'Escola de Gralles, que són els divendres a partir de les 7 de la tarda, en els diferents grups, i ara les estem centrant en els tocs que s'han de fer per, per festa major, i, bueno, doncs, eh, aviam si... Si surten bé, perquè alguns sí. són, són complicats. Segur que sí, home, segur Treball. que sí. Eh, què hem de repassar també? Els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Telèfon fix, 93 579 41 16. Eh, atès per un contestador si no hi ha ningú. I telèfon mòbil, 615 384 482. Aquest la té el Gàrlec, Dani mm. i Contreras. Mm. Ah, la nostra pàgina web té... Us podrà mantenir informat de, del que fa la colla a 3w.casters www.castellersdemollet.cat i si ens voleu adreçar un correu electrònic, l'adreça és info.castellersdemollet.cat. I si voleu participar en directe, entrar en antena, heu de trucar al telèfon de la ràdio, el telèfon directe, que és el 93 570 i si voleu participar deixant el vostre missatge al Facebook i al Twitter el Joan Ma us atendrà doncs uh, exactament a Facebook a Castellers de Mollet i al Twitter Casteller Mollet el programa s'emet en directe els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Mollet en 96.3 de l'FM i en reemissió els dissabtes de 11.30 a 12.30 i també hi ha la possibilitat de sentir el programa mitjançant el podcast el TDT, tdt també, sí. el TDT és en directe també. Bueno o repetició el dissabte. <laughs> <laughs> doncs eh, amb tot això farem el programa a de nou i arribarem fins a les 9 del vespre parlant de Castells a Ràdio Mollet. Bé, doncs, estaven ja comentant el que hem de parlar ara. <ríe> doncs eh, començarem, eh, com hem dit, avui farem un petit canvi, començarem dient les coses més destacades del, del món castellà, i després ja acabarem tot el programa parlant de, de nosaltres que és el que ens agrada, parlar dels castellers de Mollet perquè és l'únic programa de ràdio que parla dels castellers de Mollet doncs aprofitem per, per fer-ho i propaganda de nosaltres mateixos Com ha de ser? Doncs eh, eh, del món casteller, el que comentàvem ara el Maljuande l'actuació la, més destacada d'aquest cap de setmana ha estat l'actuació la, de les Santes de, de Mataró on actuaven els eh, cagüesos de Mataró, acompanyats de castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa una diada que Eh, preveia l'assoliment assoli, de castells de gama extra i, i que va veure el, la, Torre de, la Torre de Nú amb folre i manilles dels castells de Vilafranca com a primer castell de gama extra de la temporada i després eh, van tancar l'actuació amb el 9 de 8 amb una sola enxaneta. Sí. Eh, és un castell que és, hi ha gent que considera de gamma extra però hi ha colles que no. Per exemple, ahir el, en declaracions al programa tres rondes de Catalunya Ràdio, el cap de colla de Vilafranca, el Pere Almirall, eh, situava el 9 de per sota del 3 de 9. O sigui que per ell no és Castell d'Agama Estre ni amunt ni en tres, en Xanetes. És correcte. Jo crec que és correcte. És una, una d'aquelles discussions que sobretot mantenen, eh, hi ha posicions a favor, com per exemple les joves de Valls, mm. la joves de Tarragona, és a dir, colles que eh, difícilment poden aconseguir eh, assolir al llarg de la temporada un casell de gamaestre, doncs eh, d'aquesta manera veuen oberta la possibilitat d'apuntar-se aquest tanto al llarg de la temporada. L'has dit tu, apuntar-se un tanto, però és que amb el 9 de 7, amb el 8 i amb el 7, ha passat el mateix, o sigui, li han donat més puntuació perquè a la final la gent el que diu és que el 5 és més complicat que tots els altres que, que li afegeixen cordons o li afegeixen regles I, i la majoria de gent està, con... està d'acord que és més fàcil un 7 que un 5 i, sin embargo, té més puntuació un 7 que no pas un 5 amb la dificultat que té el 5. Poder eh, es vol premiar una mica el, el, el potencial, no? el potencial que es té. Tira un castell d'aquest tipus, necessites un potencial tant a nivell de tronc com a nivell de, de, de canalla. És que recordo que moltes de les veus a favor deien això. Clar, necessites 18 crosses, 9 baixos, Però la dificultat no eh, sé quants laterals, no sé uh -huh. quanta gent de pinya. Eh. La dificultat tècnica és una. Però, Però és que un castell de gama extra és, és, és dificultat, dificultat de tot, o sigui, de volum i de pinya, sí, sí, sí, sí. Uh -huh. és tot. Llavors, per això se'n diu castell de gama extra, perquè és la dificultat en tot. En tot. Bueno, si potser la, el problema és de definició de què es, uh -huh. de què es pot considerar un gamma extra. No? Jo, jo crec que ha de ser un cúmul, no? Vull dir, evidentment... Eh, a mi ja m'agrada, eh, que la Vilafranca mateix la coneixi, perquè és molt fàcil apuntar-se un tanto que, dient... Però a Vilafranca tenen tanta gent que... I, I a més, Vilafranca els hi sobren els castells de Gamaestro al llarg de no, temporada. No, però per quan els hi ha faltat, també han tirat un... la, de la, la cua. Jo, jo, jo crec que, la, evidentment, eh, que, que a Castells de Franca no li feia falta tirar el 9 de vuit amb una sonxaneta. No. Crec jo. A veure, sí. que, que no li feia falta. No sí, li dir... feia falta, perquè normalment s'ha fet... I ha sigut bastant criticat, eh, que Castell fa anys perquè eren tres enxanetes, quan un castell només el corona una enxaneta. Correcte. I havia sigut criticat sí. molt sí. fa molts anys. I els mateixos de Vilafranca els havien fet amb tres enxanetes i els hi havia suat el que hauria dit la gent. Mm. Aquests són, crec jo, els fabulosos, les fabuloses discussions vicentines eh, que tenen lloc, degut a que el, el món casteller, a nivell de regles escrites, n'hi han poques per no dir, per no no dir cap. Sí, però el que jo volia dir és que ho han fet segurament per dir, eh, eh cre cre cre es pot fer, a sobre creiem que no ho és, ho fem, i a sobre només amb una enxaneta, mmm, saps? Vull dir, sí, sí, sí. Hi ha conèixement el tarannà no? de, de com, de com va que s'és de vida franca, no? Jo crec que l'hem fet tot per això, no? Perquè estic sí, d'acord que haguéssim pogut tirar qualsevol altra cosa mm. més alta, no? Quan ells sí. fins tot diuen no, es, sí, això no, és no. més que el 3 o 9, no? Ja, sí, el que passa que llavors diria que el castell el 3 de 10 és de gamaestra, però per poc. Sí. sí. <laughs> o sigui, no o sé, sigui, jo, jo, jo crec… Arriba just crec Castell de Gamestre, ells. Jo crec, que, maestra, ells. <ríe> no, jo, jo crec que, que, evidentment, clar, el nou de vuit no té folre, eh, tècnicament, evidentment, no és el mateix que una torre o un tres o nou en folra. i estic d'acord amb aquest vessant, però per l'altre de del número de persones que necessites per tirar aquest castell, pues home, té una certa complexitat, i no, no soc jo sí. ningú per dir si es diu, és o no Castell de sí, Gamestre, sí, sí però que està per sota del 3 de en Folra, com sí, diu el Valentí Mirai, jo... Per sota, ja t'ho dic jo, que per dificultat està molt per sota. Sí, sí, però jo, eh? sí, que no dic pas que no, per tècnica sí, però jo ho englobo tot. Uh -huh. I no sé si dic que està per sota. Doncs, uh, jo ah, crec eh. que està entre el 3-9 i, i la Torre, tal com està ara, sí. però no sé si arriba a cap extra. O sigui, jo ho faria com a castell de, de nou monstre. No? castell monstre sí, castell monstre sense, sense arribar a com a extra no? <güls> doncs eh, ahir els castells de Vilafranca el van portar a plaça i eh, això sí que era la part primera vegada es feia amb una sola enxaneta i el, a l'execució del castell va pujar tot el, tot el tronc pis per pis a la vegada, l'únic que quan teníem muntats els dosos l'acotxador no pujava fins que no havia baixat la, la regla anterior, el castell anterior, la l'enxaneta. Mm -hmm. O jo temps. Ah, no. Sí, sí. No, però estaven, sí. estaven a l'altre i estaven esperant. Mm. I... Que És una de les dificultats, imagino, mm. de fer-ho en tres o en una. <coughs> que en una s'està, no sé, llegit, ho sentit avui, que s'estava un tot el castell muntat, no? Uh -huh. I, i, i l'enxaneta fent, fent els, els tres passos, que aquest és una de les... Handicops. Dels hàndicaps que té vers 3 enxanetes. Mm -hmm. Però bé, bueno, 3 enxanetes, per exemple, jo recordo un nou de 8 de la Colla Vella i fer, que van aconseguir fer les 3 enxanetes simultanes. Va, va ser també un exercici de sincronització. Que són... sí, això sí que és difícil com ho la l'abella. <ríe> L'1 de la sincronització. <ríe> L'1 de les 3 enxanetes sí. Això sí que ho fa. <ríe> això sí que ho fa. <ríe> no? A veure... Pedro, que jo sóc simpatitzant de la Vella. Sí, sí, i, sí. I pels pel simpatitzants de la Vella, veieu possible que que la Vella amb la seva, eh, característica manera, per dir així, de fer els castells, aquesta emoció que li acostumen a donar a les seves construccions, serien capaços d'aguantar tot el temps de fer tres aletes en, en aquest castell, és a dir, podrien fer com ho diu, 1 minut que... i mitj a aguantar. Sí. Home, tal com és David, sí, tu, tu no és 8? possible que la vella faci el 4 sí, sí. de 10 sense folga? No, no, no. no, tu, sí, no, no tu sí, Pedro. No, no, no. no, no però amb, amb, un 8, amb un castell de 8, jo crec que sí. Mm. Ah, no, no. 9, Perquè, a més a més, mira, tornant una Fernan, mica... Bernal, però si ho has dit tu, amb, amb, amb l'emoció típica que hi posa la vella, jo crec que sí. sí, sí. Un 9 de 8 és un camestre i un 3 de 8 aixecat per sota, és un castell de camestre. No ho és? No, no ho és, no, ara. No. Jo diria que sí. No. Jo per mi, el 3 de 8 aixecat per sota hauria de un castell de gaire maestra no és. Mi Mireu, mireu jo... a les places mireu no, a les places, no uh, tireu, tireu de, de taules no, no. i veieu uh, és un castell que en teoria no necessites uh, una quantitat tan gran de gent per preparar com si fos un 5 de 9 o una torre de 9 o un folri manilles uh, però s'ha vist menys a plaça, menys instants sí. uh, uh, aquestes sí, darreres sí. temporades jo no sé si la temporada passada es va arribar a provar. No, jo diria, no, no. No. No, jo diria que no no. no. no, i em sembla que l'anterior només ho va... No, no, no, si hi ha alguna co colla sí, que ho ha provat... Ha per mi això eh? és un grau de la dificultat del castell. Sí, sí. Mm -hmm. Però no està considerat, eh? Sí, sí, sí que ho està, sí. Sí, sí, sí. A la Viquipèdia surt. Sí, el primer és... El... Pues mira que això havien tingut debat també, eh? Els mèdits de comunicació. El primer, bueno, tu mateix. Tu mateix. El primer és el nou de vuit. El 3, de 6 so, el 3 de 8 l'ha aixecat per sota, el 2 de 9 amb folre i manilles, el pilar de 8 en folre i manilles, el 7 de 9 amb folre, el 5 de 9 en folre, el 4 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 9 amb folre i agulla, uh -huh. el 4 de 9 amb sense folre, el 2 de 8 sense folre, el 3 de 10 amb folre i manilles, i el 2 de 9 amb folre, i manilles, i 9 amb folre només carregat. Doncs mm. pues jo no sé, aquesta, aquest rànquing, si suposo que era bastant nou, perquè realment hi ha sortit en castell que no s'han fet encara, però sí que havia tirat de cua el fet que el 3 de 8 aixecat per sota de la l'Avella no era... O sigui, no, era, no, no el consideraven alguna gent castell de gama La L'Avella va tenir dos o tres anys que el va perseguir, el va aconseguir, val dir. Després sembla que la dèria aquesta altres de 8 per sota es va, va apagadar una mica, també, perquè les llenyes altres de 8 per sota són... Són criminals. Són, són eh? bastant considerables. Van <coughs> pu <pupa, on> <coughs> Després, eh, els darrers dos anys també sembla que hi ha hagut una revifada dels, dels castells aixecats per sota... Uh, tant com un del 3 amb el Pilar a veure, a veure aquesta temporada uh, a mm. qui ens porta tot això mm. doncs eh, amb aquesta llista de castells que ha donat de gama extra ahir els Castells de Vilafranca comptant el nou de com a castell de gama extra van signar el seu 151è castell de gama extra en la seva història doncs eh, comentem la resta de, de castells d'aquesta viada els capgrossos van començar amb un intent de 3 de 9 en folra que, que van desmuntar quan es col·locaven dosos i després van rebaixar pretensions, van fer el 4 de 8 no, bueno, el 5 de 8 carregat a sí, 5 de 8 carregat, 4 de 8 i 3 de 8 mm -hmm. Dó, això a les santes eh? els castellers de Vilafranca van eh, obrir plaça amb el 3 de 9 en forra descarregat i després en segona ronda van fer minyons la torre de nou amb folre i manilles oh, vale. i, el, i aquest 9 de 8 per acabar amb el pilar de 7 en folre i els minyons de Terrassa van eh, descarregar en primera ronda el 3 de 9 en forra en segona ronda el 4 de 9 en folre també mm, amb aquella típica emoció, que ara parlàvem de la vella, doncs últimament els eh, minyons, aquest eh, ballos aquests, també s'han apuntat i... Sense cooperació, no, Pedro? No, no, no, no. La vella és la vella. I en tercera ronda volien... Eh, van plantejar el 3 de 8 amb l'agulla que van, van desmuntar i van acabar fent el 4 de 8 amb agulla. I després van acabar també amb un Pilar de 7 amb forra. Aquest és el, els castells eh, que minyons es van... Minyons molt el Pilar aquest any... Mm -hmm. Sembla que molt, en, molt. en comparació amb l'any passat i Capgrossos comparació Putxada. Comparació amb putxada, eh? anys enrere. Eh? Sí, mm -hmm. sí, sí, sí. No sé si tu dies enrere de Capgrossos, on amb algú parlava de, de, de Capgrossos aquest any no ha acabat d'arrencar encara. Eh? Ah. Sí. Segons, avui precisament parlava un mataroní i que no és de Capgrossos però coneix gent i diu que el problema és que tenen molta gent lesionada i molta gent nova. Ah. Han tingut molt molt de, molt de reciclatge, no sé, comentava això, eh? Llavors, clar, aquesta gent nova encara no... L'any de transició. Sí, sí. Naturalment, no. Sé, no això és que comentava ell, eh? El jo, no que sé. faig jo és per, per la crònica castellera de cada setmana. O sigui, mm -hmm. que veus que hi ha sí, sí. colles que han assolit un nivell i com Sabadell. No, Fantàstic. i comparets amb si mateixos a altres temporades. Sí, I, sí. I Mataró, a aquestes mm -hmm. alçades no estan el seu millor moment. Quan les Santas de l'any passat no ho recordo, però algun d'aquestes images jo fortíssima seva, o sigui, és una de és una guarden de alguna d'aquestes. Haurien descarregat, és vull un... les Santas i Sant Feliu. Sí, tots sants, tots sants. Ai, ah, tots sants bueno, perdona. Eh, perdona. Sí, ja vas, tu ja vas mirant. Sí, sí, sí. <laughs> no, mirava, mirava la verda, mirava Aliances. la temporada per això, que temporada, Sí, sí. I L'altra cosa que volia comentar del món Casteller d'aquest cap de setmana és sobretot per, per la repercussió. La repercussió mediàtica que ha tingut fora del món Casteller és la, el 4 de set net a dins de la piscina que van fer els Castellers de Barcelona i la inauguració del, dels mundials de, de natació la, al Palau Sant Jordi el divendres. Jo crec que és un bon element de, de difusió del, del, del món casteller. O sigui, tot el que sigui vendres, tot el que sigui fer conèixer a la gent al món casteller, i a més a més, eh, tan, tan, eh, tan impactant a nivell visual com, com, com, com, va, ser. com va ser, doncs fantàstic. El uh -huh. ah, sí, ja. de net estava bé, perquè era acabat de sortir de la rentadora, faltava cintrifugal. <laughs> 4 sí, net no, no, sí. netos, segons amb, amb bombona, no? I, terce, sí, sí. I, I terços amb tubo, no? De, dins d'una piscina que feia 3 metres de fondària, llavors, clar, els baixos estaven amb els peus a terra de la piscina. Ostres! I... I amb bombona. Jo tinc ganes de sentir les experiències als baixos, com, com deu ser això de fer un castell amb la bombona d'oxillant allà, mare de Déu senyor. Sí, sí. Los budos allà al costat, seu, donant-li aire. I va dir algun dels crios que no sàpiga nedar amb el flotador. En <susurra> del Petito. El petito. El, petito. el xurro aquell que porten ara. El Manguito. Es treu... Eh, es ve és... com Manguito, eh? petita, com Manguito. No, Està amb Manguito nedant, treus i el <susurra> Vaixa, posa el casell. Bé, ja, se'ls posa. No, m'hi vaig Baya. fixar si portaven casco. Sí, sí, portaven casco. Sí, sí, T'havia sí, que t'hi sí, metgen. Portaven l'indumentària castellera... Una faixa remullada, potser... no sé quan deu sí. Ja, eh, tio. Pot obrir un nou, un nou, una nova via als assajos d'estiu, assajos a les piscines, tu? <ríe> bueno, el que sempre s'havia fet, no?, quan érem petits, allò de pujar dos o tres persones, una sola volta... És una xarxa, eh? Sí, sí. És una xarxa ben feta. Eh? Vaja, això, sí. per això et dic. Adaptable nova... i tot el cos, sí, sí. eh? Sí, no? <ríe> Doncs eh, mi, jo que me'l quedo també bé, el, el Twitter a ple, felicitacions als castellers de Barcelona, comentaris a la xarxa, i recordo un comentari també, mira, això demostra que hi ha més d'una colla per fer eh, una difusió del món casteller sí. al, al món. Sí, sí, sí, sí, ja sí. sí, està bé. Bueno, sí, els també... I sense publicitat. <ríe> eh, els de Sants bueno, també estaven que em mossegaven, eh? Mm. Clar, alguns comentaris de la gent de Sants. Bueno. Però, bueno, us ho, mm. ho evidentment. Com, com sempre, eh, hi haurà opinions de tot tipus, sí, a més a més, eh, a dintre del món bon casteller sempre hi ha el, els típics que treuen punta de tot, absolutament de tot. Sí, sí. Bueno, doncs, eh, d'això continuem parlant a la segona part, ara hem d'acabar la primera part del programa, posarem una miqueta de música, i la setmana passada em posava una cançó d'anunci de cervesa, doncs aquesta setmana posem l'altre anunci de cervesa. Que dit, es que m'agraden més la cançó de l'altre, doncs posem l'altre. No podem dir la marca. No, no, no podem fer publicitat de Sant Miguel. Vale. Ui, <ríe> donc... com em senti la coordinadora. <ríe> no que no podem fer propaganda. Posem la cançó Live Your Life de Mika. You've got the world in your pocket, you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know.